Afairu. Keixo. Eguzki men kalte garra, liburu bati buruz hitz egiteko, eh, aiako intxixua ditutakoa, ipaen eskolarian bildu gara hemen mugaldean, nendaian, xarako idazten biltzar atei joka dugula, ongie traian txetako kabionetara eta hasteko. Bueno, bai ongie traian. Eskerigezko bai. Eta hasteko Ahiak baxenaren itzalean bizina izen honi eskuetara eman zenean autoeditatoko liburu hau, bere baheneko misterioen bahenean bidaiatzeko aukera bat izan zezan. Zein izan duzu asmoa liburu hau ahi Zein da liburu honen bidez zabaldunak izan duzu mezua? Bai, bueno, eh, beti izan du ustoko mitologia, euskal mitologia eta bestelakoa ere, eta, bueno, pentsatzen nun ere keinu bat egin behar zitza Gure mitologian bereziki bauri, aparta edo den mito bati hoi inguruan sortutakoa, intxizua, alegia, eta baita ere, bestekinu bat, txingudiko badia osatzen edo inguratzen duten hiru mendi nola baita magikoak esango dituzkenik, nagusiena jakuarria, larrun eta jaizkibel. Hain bat arrozoen ingatik nire magikoak direla edo bueno aipa aipatzeko hartzekoak. Piska bat hortikan abiatu zen eta gero ahorkokat ja ingurune horretan mitoa baliatuz eta ingurune geografikoa baliatuz ba ja historia bat martxan jartzea. Vascoiak celtar celtaek eta bar. Mm -hmm. Ba, den istorioa bat alikatu duzu mitologiarekin batera eta zer esan zenezake liburuaren azalekoa aski aski. Dei gaia gintzaite eta ez dakit non, non atera ateratzen asko hori edo nonkoa den. Bai, ni e, bueno, begiratzen, eh hainbat e, no. interpretazio, interpretazio ditu. E, nik jo dut eh edo deabruaren e, e, bila pizka bate, hori justifikatu edo garatu naian. Eta orduan elizak, Eliza Katolikoak bere ikonografiaren inguruan balio handi eman dio nolabait beldurra zabaltzeko edo e, gargolak, honetxe bertan ba, bera, ba, notredamen gertatu denen zutea dela eta aipatzen dien gargola horiek, normalean deabruaren edo eren itxura duten hoietara eta, bueno, hoietako bada, zehaz mehatzez bai dakit zein e, Elizetakoa den, baina bueno, horre galak ditu Eta, bueno, parezkatu daiteke edo zindea burudu ekin. Bai. Eta, izen buruaz eh, zer dio zu, komatxo bat zahidu zu, <laughs> eta intzisua artean, eta horrek ere, atentzio mandit, ez? Eta, bueno, grammatika eta, bueno, bai. izkuntzari dago eta, eta, bueno, zure azalpena ekin nuke. Bai, bai, ez ara, lehenengo agaldetzen didana eta Kontua da, eh, ariako, mm, lotut, claro, ge, e, gertatzen da, ariako harriaren baitan, eta orduan eh, koma kenduta mm, irakurketa ezberdina izan da, eta, hau da, nongo intsizua, ariako arriaren intsizua, baina ez da hori eh, asuntua, hau da, Intxisuak e, ugari agertzen dira e, eleberri honetan, baina intxizuen nagusia dena izen propioa dokena ariako da beraz. Ez da nongo, baiziketa zer den e, nagusi hori, ez, ariako delako horregatikan, komatxo hor, hori hor dago erdian pixka bat erdibitzen e, izen burua. Eta gitarra konpontzen da, zalantza? Bai, adoz, uh -huh, bai, adoz. Aiko, izan, izan genezak, aiko intzisua eren izena dela, ez? Horira, Eta, eta bai, aiko ahineetan gertatzen din historioa da, ingurune, zuke esan duzun dut ingurune magiko, honetan, iruko magiko, honetan gertatzen uh -huh. den istorioa da, ez? Txingudiko baiara honetan mitoen garai batera eramaten gaituzu eta laheun eta jaiztio elekin batera iruko magikoa osatzen zuen, ahiako ahianko katzen da historioa. Elezarenak ondairak, genioen bizitokia izango zena, hori kontatzen duzu historioan eta baduzuz e, badu hori eta zer eh, edo zer eraterik edo zer... Bai, eh, hor, bueno, iruko magikoa edo dena delakoa da, ba, bezala asko daude, baina bueno, ni nagusietasuna jarrien nion eh aiako arriari, en eh, bueno, Euskal Herrian granitozko eh, osatutako mendi bakarra da, bakarrenetarikoa, eh, beste baldekutan ez bezala. Eta e, horrek adirazten du, ba, ingurune hori izan zela orografia aldetikan, zorkuntza geografiko horretan, zaharrena Euskal, Euskal Herrian. Orduan, bueno, zaharrena izate horrek, ba, errazten du justifikatzea hor dagoen mito hori zaharrenetarikoa ere izan zitekeela. Eta horregatik handuela, ba, garrantzia berezi bat, e, hor badago borroka bat, amalur eta intxizuen in edo ariakoren artean, non mm. amalur ezigortzen duen betirako iuntasunean eta orduan ariako harriaren zaindari behartuan horaz bai da, e, baina azerre, azerre bizi da Orduan arazoi etako bat hori luko magiko horretan izen zen lehen puntua e, ariako harriarena. Eta beste arazoi bat, e, nubeela honen sorreran, egon zen oso arazoi simple bat, behin perretxikotara jun, eta hori aitona bat, etorri zen gurekin, eta aitona horre lan egina zuen, e, ibidia zen hor lan egiten, e, meategian egian, arditurri nahi zuzen, eta bera kontatu zuen e, ilteratxo horretan, ilteratxo horretan ba, bueno, hor barruko mundu hori nolakoa zen e, zeberezi hazen zen, nahiz eta lanbidea izan, eta Eta horra zizitzaidan, piztu zitzaidan, ba, griña esateko gantxo, pues, hemen badago zerbait apartekoa, eta tiraka-tiraka, ba, uste, uste asko horrekin e, gauza berriekin topatu nintzen, eta, eta bueno, hau sortu zen pixka baina pixka bat jatorria denagozietasuna, danientasuna, ariako harriaren adena da. Mm -hmm. Arra zoi hori dela medio. Ah, zoi hori dela, bai. Aha. Euskal Herriko mitologiako pertsoneiak ageri dira, iruko magiko hori esatuko zuten batiaren inguruan berriore garai berriak eto zahean daude. Garai berriak zentzutan. Mm. E, zure historioan boro giltzeko bukatzen duzu, ala, historioa e, ba, intzisua desagertzen direla, eta mm -hmm. ba, beste garai berri bat edo, eta gaur egun e, beste garai berri baten atarian gaudela, Ikustan duzu, gizartean esan edu eskala egin. Ja, bueno, niko nire hauegin nuenean, ba, nire buru ere izan nio, trilogia bat edo izan zitekela. Horto, trilogia mm. horretan, bigarren zatea hasi naiz pixka bat, arditurri du izena. Mm. Hau izango litzatakea erromatarren etorrera baino lehen, mm -hmm. ze zeltakora gertzen dira, eta gero, bigarren hau izango litzatakea e, erromatarren imperioa ja desagertzea ardagoenean ingurunea honetan, ez nola baita. Eta teorian, irugarren bat izan zitekeen, ba, bueno, baya, Carlista de Taraino edo aro batera iristen den hori. Eta zatozuetan, ze pixua dukidezake mitologiak gure gaurko gizarte honetan, ez? Ba? Ni ikaz, irakazde izan naiz, eta askotan gai hau tratatzen atatzen hitun egin ikazde ekin ez den, zuezin izten duzue gauza hauetan. Eta normalean lehen nabiziko erantzuna zen beti ez ez. Baina gero begiratzen zenien nien beraiei, eta baseramaten lepoko bat, Erastun bat, ez dakiz zer, berezia, ziozetarako, eta tiratzen zen hionean mingenetik, bueno, baina horren zuhezin izten, horren zuhez da. Nik esango nuke, ez dakit, gaur egun, <coughs> bada jendean orazbait baita, naturaren gana, barriro itzultzen ari dena edo nahi duena, modu batean edo bestean, ba, bere sustraiak e, naturarekin, e, deitu ekologia edo deitu beste modu batean, gero eta garrantzia handiago uste dut e, daukala e, konturatzea, ba aldundu garela inbesten non ja ez dugularespetatzen, ez. Eta ni gusteu azken batean izan dira herri guztietan natura den fenomenoak interpretatzeko baliabide bat, eh? Zientzia oraindiken garatu da, Eta naiz eta zintzia garatuta egon, nik uste da, ba, badirela, hainba gauza, pues, gertatzen direna, gozera, ba, Joxemielek esaten sunbezala, direla ez da siniztu behar, baina ez direla ez da esan behar, bada espada. Eta nik uste bai, badagoela, barriro eta beharrezkoa da, naturari erreparatzea, naturari begiratzea, errespetatua gali izatego, ze azken batean bera gabe, ez bai gara eser izango. Eta hemen, bueno, ba, irakurketa hori beste modu batean, igual planteatuta dago da, gure barnerako, hau e, e, e, e, e, e, da, ariako harria da, protagonisten barneko mundu hori eta baditu Bianca intxisua da alde iluna eta ja. eh iluntasunetik ateratzen dienean ordauden intxisuak pues lagertzen da persona orduan badalako alako binomio bat ba mm -hmm. baina bueno bai hori izandakoa es bueltatu behar garela naturaren baldioetara, errespetura eta zaintzera egia da naturatik asko aldedu garrera eh bueno ba, mundua e pixka tal lendugara mundu etatik ez, eta bad dago ere itzuntzeko ere nahi bat ere eh? za eta mm -hmm. E zuk esan dut trilogia bat egiteko asmoa duzla esa. Etzen burura tolkien bezala e, tolkien mm -hmm. e, idazle famaatu ez, e, e, berak ere bueno, mitologia itzen du hor e, lehen gai ez, eta mm hori -hmm. bueno, ba, ba, eta zure asmoa beste... E, zuk esan duzu, ez, e, baduzula buruan beste liburu bat, ez, e, trilogia horren beste zati jahaipena egitea, bai. eta buru, eta biga, zen, ez dakite, badaukazu ere, e, bueno, asmoa bintzat badaukazu beste batak gitaratzeko autoedizion modura edo... Bai, bai, bai. Ya, duela biliburu ja, erabak inun autoedizionen munduan murgiltzea, bueno, munduan, bai, autoedizioti jotzea. Eta bai, e, irugarren hau, honen o sea, jarraipena izan daiteken arditurri izena izango duena, ba, bai, buruan badaukat gutxi gora nola izan behar duen, baina saiena zuk ere badakizu idot jazarenez, dala, astea, astea, nondik hasten den, m, ba, grau, e, maitza ezberdina izan daiteke De. eta asko kostatzen da, Lehen da biziko harri hori jartzea, ez? Lehen esaldi hori ere orida, jartzea, ez? Lehen biziko esaldi eta azkena ere garen garrantzua da. Bai. Gero badago ni uste barnei bidei, baina martxan jartzen dituzunean elementuak nik uste beraiek ere laguntzen dizutela mm. elamaten zaituzte, mendik edo handik. Bai. Eta hori, baina, lehen da biziko fazia nago, eta hori hortxe. Ba, Asmatu nahi, janbize bat. Eta autodizioa dela eta, eta bueno, autodiztioa da, eta nola zure nola egiten duzu zabaltzeko, edo badaukazu asmorik eh, hitzaldiak emateko, edo, hmm. edo liburuaren eh, aukezpen egiteko, edo badau, badaukazu badako antolaketa bat, edo autorizioa Bye. ez da jasioa ez, norberakak egitaratza yes. eta gero zabalkunde ematea, eta eta zurasmoa zer da, edo nahi duzu pertsona goiagoen ganei irista pentsatzen dut, bat ez eragian, Txingudi baiara honetan, ez, e, istorioa behetan kokatzen delako, ez? Eta... Bai, bai, ja, hazia nahiz, e, bi txaldi eman ditut, hor duan egiten dudana, ja, azken, azken bi liburuekin da pixka bat, e, diapositibekin osatu. Pixka bat, bueno, behar bada, deformazio profesionala izango da, irakazdea izan behar nahiz, eta hor duan ez dakit didaktikatik edo pedagogiatik jotzen dudan gehiago literaturati baino, Baina iruditzen zen, bueno, ba, ba erakargarriago egiten dela hola. Eta ja dagoeneko oreretan bitan, e, bilekutan egin dut, orain e, irunena ere, kabigorrien badi irudi eta bai honan epaizka e, e, elkartean ere, e, ja esan diate baietz, eta hori nahiko nuke, e, pixka bat, e, eta eta bereziki zukezen duzun bezala, txingudiko badio honetan mugitzea, ze azken batean, beraien mito propioa da, eta ez dakit, balore e, amatea ere iruditzen zait, Ondo egon edo ez egon elaberria garatua edo baina kuriosidadezikiera merecido la pichaba, bueno, va ba, arreta minimoa jartzea beraiena den mito bati, eh, modu, modu honetan, elaberri moduan eta bar. Baina bai, eh, erabakinun ja autodisea quien ha sinintzanean aurreko liburuarekin ere, ba, asko, asko ematen dit jendeaurrean eh, orrela egotea kontatzea eta azkenean bi bi norabidekoa da. Ze zu joaten zera modu batean, eta batzutan e, jasotzen duzu askotan e, informazio berria, ez da, da kizun egin ba gauza, eta oso interes gari da zein formatu mm -hmm. Eta, bueno, autodizioa denez, bine inorkiz du egiten, zuk ezpa duzu egiten, eta, bueno, hori ere behartzen zitu bizka bate martxan jartzen, bai. Bai, egia da liburua eraz irakotzen dela, historioa, ez da... E, historia liburu bat, e, historio bat da, eleberi bat, eta jenaz dirakutzen den liburu bat da, bai. Mm -hmm. Eta interes gariare, bai, bai, polita, bai. Nikuz, nik egin noen klabea, esango nuke, erdi-abentura mitologikoa dela, erdi-historikoa. E, baina bai dago, nik uste pixka bat, e, pelikula bat bezala kontatu dago da. Gertatzen dagoza bat, erakargarria, gero dago baretze bat, gero barriro, ez, pixka modu, modu horretan mm -hmm. garatua dago. Arreta mantendu alizateko, eta behar badako sak, <laughs> ez dago igual e, perfil psikologiko sosakona presonaietaz, basic, eta ekintzetan behar badako indar gehiago jarria. Mm Horrengo -hmm. honetan horrengoan ere azmoa da pixkaba gehiago baretzea, erritmoa eta gehiago zentratzea presonaien e, izaeran eta horrela, pausatuago joan dadin. Mm -hmm. Novela niretzat dago pixkaba mm, izan zen, e, ap, apustotxiki txigiban ere, bueno, literatur zea, estilorako, eta orduan, ba, bueno, ba, azierako hoiek beti izaten dira pixka bat, tanteatzea, ez, anolateratzen den da hori. Baina, bueno, ni guztora geratu nintzen egia esan da. Mm. Eta izan duzu, ola erantzunik, irpeste irakurle batzuen iritzia da jaso duzu? Bueno, lehen, abizikoa jaso nuena bere garaian, zeren, hau e, claro, gaterazen 2008an, bai. baina gero egin izan dudana orain, e, autoedizioan, orduan ezen atera autoedizioan, mm. baina orain bai, egin izan duana bere garaian eztu pixka bat denzo egia zen esaldi luxegiak, sinonimo geiegi, eta orduan egin un pixka bat entrezakabat, harriñago ahantzio dien, errezago irakurtzeko. Eta m, erantzuna bere garaian bai, e, Bixente Serrano eizko, eman e, zuen olako kritikabate egin zidan, ba, bai, bai, Esade sunola baita komiki interesgarri bat izan sitekela esentzu txarrean, bueno, da beste genero bat, me bueno, ba mitologikoa ba, kontatzeko modukoa. Eh, gero beste bere garaian egin un bersio bat erderaskoa, gero atera ez dena, baina hor dago eta E, esagun batek, labur metraietan da behiena, interesa zuen hori zinemaraen eramateko, baina oso hori dabil, eta mementuz ez du atera, baina ja, bera buruan zeukan, eh, pixka bat eltzea asuntorri. Eta bestela, ba, bueno, ba, haosa hor entzundak, entzundakoa edo esan dakoa, ez ditut izan referentzia asko, esan nahi dezare sozialetan eta horrela, asko mugitzen du liburua ere. E, bai Facebooken, e, beresiki Facebooken, Baila. eta mm, erantzuna banaka holan izan ditu, baina ez segia esan ez dute jaso hori hori, bai itzaldietan joaten izanean gaia, gaia, eren zuena, intzi zuena, basko e, zeltena, eta bar, eta bar, eta ingurune honena, bai interesa sortzen duela, eta mm -hmm. orduan jendea bai galdetzen du, eta iruditzen zailea, ba, ba, interesgarria dela, hori, baina hori ia bai itzaldietan gehi emat. Mm -hmm. Bueno, ba, ausi, izan shi, da dena bai, ba, Ikusten dut jajitzeko asmo duzula zure treloxi honekin, ba, anik, sí. animatzen zaitut, bai? dai, Eta pentsatu nola hasi eta nola hasiera una. Se ya tu ikusiko <laughs> dugu, zer ematen duen. Bueno, bestalde bai esan nahi duzu, ba, esan eta Es principio, bai, es principios, bai. principios es, Mori, bai, bai. eh. Bestalde bai. Matea Suei anchetai ratearia i nada Eta, uh -huh. eta bueno, ikusi arte. Eskaik asko zuri?